Kapitola 18. Duriodanova závist. I Duryordana se rozhodl zůstat po nějakou dobu společně se Šakunem v Indraprastě. Úspěch pánůvců naplňoval princes žíravou závistí. Svou mocí a vlivem ho totiž dalece předčili. Nemohl by stát, že Judyštyra teď vládne celému světu, neboť byl přesvědčen, že toto postavení by mělo náležet jedině jemu samotnému. Ohromeně si prohlížel nesmírné bohatství nahromaděné v judištěrově pokladnici. Nikdy předtím žádné takové jmění neviděl. Dur Jordanu zvláště okouzlovala Maja Sabha a chtěl si ji prohlédnout zblízka. Nyní ji tedy se šakonim podrobně proskoumávali. Kurovec viděl rysy nebeské architektury, které dosud nikde jinde nespatřil. Při pohledu na dokonalou řemesnou práci a nádheru paláce jen žasl. Bylo to, jako by se ocitl na nebeských planetách. Po celé prostorné síni jiskřily zářivé drahokami a Durjodana cítil chladivý vánek nesoucí směs nebeských vůní. U jezírek plných lotosů byla sedátka ze slonoviny a zlata a stěny zdobily skvělé reliéfy zobrazující bohy a jejich družky. Duryodhana pomalu procházel síní a četné zlaté ozdoby na jeho těle při chůzi hlasitě chřestily. Když viděl Majovu složitou a úžasnou řemesnou zručnost, jeho závis vzrostla ještě víc. Hněvivě ocekával palácovým služebníkům, kteří šli před ním. Nedbalek kráčel s hlavou ve zlaté přilbě pišně zviženou a snažil se nedat najevo, že by na něj cokoliv udělalo dojem. Pomalu došel k velké křišťálové nádrži uprostřed paláce. Voda v ní byla dokonale průzračná a klidná. Na první pohled se zdálo, že to je stále ona mramorová podlaha, která k ní vedla, a Duryodana právě tuto chybu udělal. Oblečený a s očima široce do kořán, se skácel přímo do vody. Pánovci stáli na zlatém balkóně nad ním. Když Bhima viděl Duryodanu s rukama v bok padnout do nádrže, hlasitě se rozesmál. Bylo tam rovněž mnoho kryšnových královen, které se smáli také. Kuruovský princ s šakunyho pomocí vylezl z jezírka. Na pádovce či krišnu s jeho královnami se ani nepodíval. Jejich smích byl nesnesitelný. Judištira si všem Duryodanových rozpaků a přikázal bratrům, ať se přestanou smát. Judištira pak nechala rozlobenému princi přinést suché šaty. Krišna se pousmál, ale neřekl nic. Duryodana si je rychle oblékl a pokračoval v prohlídce, přičemž se usilovně snažil zakrýt své pocity. Nic tady nemohlo vystát. Velkolepost paláce, ani jedinečnou krásu královen, které se v něm procházely a zvláště pak draupadí. Neúspěšný pokus získat pančářskou princeznu, ho stále vnitru zžíral. Byla drahokamem mezi ženami a když spadl do jezírka, smála se i ona. To byla skutečná muka. Pojednou se opět stal obětí záludné architektury paláce. Vrazil do zdádlivě otevřených dveří a potom se vyhnul dalším, protože je považoval za zavřené, i když tomu tak nebylo. Palácoví služebníci stěží potlačovali smích. Zostuzený a rozuřený princ se v zápětí vyřítil ven. Judištěre při pohledu na Duryodanovu bolest cítil lítost. Snažil se ho různými způsoby utěšit, ale Duryodana se mu jen vysmál. Rozloučil se s pánovci a odjel do hasty náporu následován svým početným doprovodem. Jeho mysl byla plná myšlenek na pomstu. Poté se rozhodl vrátit domů i Krišna. Před svým odjezdem promluvil laskavě k O králi, pečuj o všechny své podané s nepolevující bdělostí a trpělivostí. Měli by být pro své podané stejným útočištěm, jako je všem tvorům mrak či ptáku mohutný strom. Pak odjel a pánovci se vydali za Vjása který dosud se trvával v Indraprastě. Judištěra se ho zeptal, zda byla oběť úspěšná. Rishi odpověděl. O potomku kurovců, tato oběť ponese velkolepé výsledky po třináct let. Budeš nesporným vládcem této rozsáhlé země, ale na konci té doby budeš příčinou války, která zbaví zemi k šatrýu. Judištěru tato slova vylekala. Když Vyásadeva viděl jeho výraz, dodal Netrap se, nikdo nedokáže překonat vliv času. Nejvyšší řídí vše v zájmu dobra nás všech. Tuto válku bude mít na svědomí Duriodana, nikoliv ty. Teď se vydám do hor, ale až mě budeš potřebovat, opět se spolu setkáme. Ryši pak vstal a spolu se všemi ostatními mudrci odešel. Po jejich odchodu Judiš svým bratrům řekl. Mudrcova slova nemohou být lživá, ale nepřeji si zapříčinit utrpení tohoto světa. Ode dneška nikomu neřeknu hrubého slova. Budu neustále rozvíjet cnost, a nebudu dělat rozdíly mezi vlastními syny a syny ostatních lidí. A také budu bez semen váhání dodržovat pokyny starších. Tak se vyhnu neschodám, neboť ty bývají příčinou války. I nadále však přemítal nad Vásadejevovými slovy. Bylo zřejmé, že pánův plán se již začíná v náznacích vyjevovat. Přestože pánduovci prosadili svou vládu nad celým světem, skutečností bylo, že zdroje země stále vykořisťovalo mnoho bezbožných králů. Judištěda při oběti viděl, že při sporu s Krišnou mnozí podporovali šišupálu, i když se obávali postavit se Krišnovi otevřeně. Kdo ví, jaké intriky si Duryodana se svými bratry zase vymyslí, to vše byl bez Krišnův plán, jak zbavit svět bezbožných živlů. Judištěra se trval pohroužen v myšlenkách na Krišnu a jeho záhadné záměry. Cestu zpět do hasty náporu proseděl Durjoda na zbědovaně a zadumaně na svém kočáře. Šakony se ho zeptal. Co tě trápí, o králi? Proč neustále vzdycháš? Který zvrhl na šílený pohled. O strýče, když vidím tento svět v područí pánovců, ovců, zmocňuje se mě žárlivost. Byl jsem svědkem jejich úchvatné oběti, a když je vidím zářit jako bohy na nebesích, mé srdce dnem i nocí jen hoří. Vysychám jako mělká kaluš na letním slunci. Duryodena strnule hleděl ze svého kočáru na ubíhající krajinu s obdělanými poly a kvetoucími sady. U cesty stály hloučky vesničanů a hleděli na projíždějící královský průvod. Princ pokračoval. Když Kryšna zabil šišupálu, žádný z králů se ani neodvážil protestovat. Všichni museli podlehnout posvátné bázni před mocí pánovců, protože jak jinak by mohli snést takovou nespravedlnost. Durho na pevně sevřel ruce. Já to snášet nehodlám. Vstoupím proto do ohně, utopím se nebo spolknu jed. Který muž, jež má alespoň kapku odvahy, by dokázal snášet pohled na to, jak se jeho nepřátelům daří dobře. Jak se jim kdy mohu vyrovnat mocí a vznešeností? Kdo mi může pomoci dosáhnout takového vlivu? Osud má nejvyšší moc a lidská snaha není k ničemu. Veškeré mé úsilí zničit pánu ovce bylo marné. Ba naopak. Daří se jim jako lotosům v jezeře. Proto bych měl zemřít. Věz, že mě přemáhá žal o ostrýče. A prosím tě, abys o tom zpravil mého otce. Šakoni si přisedl blíž ke svému synovci. Ódur Jódano, nezáviť pán důvců. Dostává si jim toho, co jim po právu patří, díky jejich vlastním činům. Mají svoji polovinu království a díky Krišnově moci a Drupadově spojenectví zbohatli. Čeho bys měl litovat? Vládce Gandáry s úsměvem promluvil. Lehce přimhouřil oči a prsty si pohrával se svými prsteny s drahokami. Tvoji bratranci dobili svět a nyní vlastní neomezené bohatství. Proč se rmoutíš? Toto bohatství teď může být tvé. Řekl si, že není nikoho, kdo by ti pomohl, ale s tím nesouhlasím. Máš sto bratrů a jsou tu nesmírně mocní dróna, karna a neporazitelný bojovník na válečném voze kripa. Rovněž moji bratři v čele s mocným somadatou jsou připraveni poslechnout tvé rozkazy. Podmaň si zemi a vládni jako svrchovaný vládce. Duryodanovi oči se rozšířili a zpříma se posadil na koženém čalouněném sedadle. Snad má ho střít pravdu. Síle kurovců se mohl sotva kdo vyrovnat. Drona, bíšma, kripa, karna. Kdo by dokázal čelit těmto mužům stojícím v bitvě bok po boku. Durho nadychtivě promluvil. O králi, jestli si myslíš, že je to moudré, pak pánovce porazím. Celý tento svět i s velkolepou majasabou bude patřit mě. Šakony pomalu zakroutil hlavou a pohrával si s kostkami, které nosil všude sebou. Nejednej unáhleně o králi. Kromě bitvy je mnoho jiných způsobů, jak přemoci nepřítele. V bitvě se nám pánovce porazit nepodaří, zvláště, když jsou ve spojení s Kryšnou. Ani sám Indra se všemi nebešťany by to nedokázal. Napadlo mě něco jiného. Šakuni navrhl, ať vyzvou Judištyru ke hře v kostky. Věděl, že Judištyra má pro hru slabost a také to, že ji příliš neovládá. V kostkách se Šakuni mu nikdo na světě nevyrovnal. Judištyra tvou výzvu nepochybně neodmítne, pokračoval Šakuni s paží položenou na duriodanově ramení. Nedokáže hře odolat, a s trochou povzbuzení zcela jistě prohraje všechen svůj majetek. Tak pro tebe získám celé jeho království i všechno bohatství. Když přijeli do hasty náporu, Duriodena navrhl, ať se i hned vydají za dritaráštrou a získají jeho svolení k uskutečnění tohoto plánu. Šakuny slepému králi řekl. O, vznešený vládce, zde je tvůj syn, Durjodana. Je bledý a pohublý želem. Zeptej se ho na příčinu a pokus se pro něho najít hodný lék. te byl překvapen. Proč jsi smutný můj synu? Máš vše, co skýtá požitek, o nic méně, než mají bozy. Ohromné bohatství, nejlepší oděvy, nejvybranější pokrmy překrásné ženy. To vše čeká jen na příležitost, aby ti poschytlo potěšení. Jak si tedy mohl podlehnout smutku? Duryodena bez okolků přiznal, že ho mučí žárlivost na Pánůvce. I když je bohatý, bohatství jeho nepřátel je mnohem větší. Kurovec pak otci popsal, co viděl v Indraprastě. Během oběti věnovali judištirovi tolik darů, že některé musel odmítnout. Dostal darem miliony slonů, koní, krav a velbloudů a hromady drahokamů a zlatých šperků, vysoké jako hory. Pánův syn každému z 88 tisíců přítomných bráhmanů s nátaků daroval 30 služebnic. V průběhu oběti zajistil jídlo stotisícům tisícům bráhmanů a pokaždé, když dojedli, začalo se troubit na lastury. O, otče, ty lastury jsem slyšel znít po celou dobu oběti. Dur Jordana sdělil králi, že na oběti ráďasů Suja spatřil i samotné bohy. Sám Samudra, bůh oceánu, daroval judištirovi nebeskou ambrózii pocházející z hlubin moře. Tento nápoj předčí dokonce i Soumarasu, které si užívá Indra. Duryodana nebyl schopen popsat svému slepému otci vše, co viděl. Když na to však vzpomínal, srdce mu stravoval oheň závisti. Dritaráš Potom promluvil šakuny. O králi! Znám způsob, jak může tvůj syn všechno toto bohatství získat. Navrhuji, abys pozval judištěru ke hře v kostky. V kostkách mě nikdo neporazí. Snadno zvítězím a tak získáme všechen judištěru v majetek. Otče, prosím tě, dovol nám to. Porazme naše nepřátele a užívejme si této země. Dritaráštra byl na rozpacích. Zeptám se naradu moudrého Vidury. Poradí nám jen to, co bude v našem zájmu. Vidura náš plán zcela jistě překazí, namítl Duryodana. A pokud k tomu dojde, vezmu si život. Pak si tu můžeš ty i s Vidurou spokojně žít. K čemu mě vlastně potřebujete? Dory slova jeho nejmilejšího syna zabolela. Jak by jen mohl odmítnout jeho žádost? Král se rozhodl, že promluví s Vidurou a přesvědčí ho. Pak rozkázal, ať pro toto utkání postaví palácovou dvoranu. Ať má tisíc sloupů a tisíc bran, pokrývá území pěti kilometrů čtverečních a ať je zdobí nesčetné drahokamy. Až bude hotová, pozvěte pánovce ke hře. Deiteráštr se však stále cítil nesůj. Znal zlo spojené s hazardem. Zavolal Viduru a řekl mu: Rozhodl jsem se pozvat pánovce k přátelské hře v kostky s mými syny. Mohou si trochu užít hazardu a tak se společně pobavit. Pro jejich radost stavím krásnou dvoranu. Vidura se zamračil. S tím nesouhlasím o králi. Hazard sebou vždy přináší rozepře a boji. Měl bys dát pozor na to, ať mezi tvými syny a pán nevznikne žádný svár, neboť to by mohlo vést ke skáze. Drita Ráštra se snažil svého bratra uklidnit. Jsme tu přece ty, já, bíšma a Drona. Jaké zlo nás může postihnout? V každém případě záleží vše na osudu. Vše, co určila svrchovaná moc, se také stane. Co zmohou naše snahy to odvrátit? Už jsem to utkání pro potěšení svých synů zařídil. Prosím, nesnaž se mé rozhodnutí zvrátit. Vidura si povzdechl. Osud je jistě všemocný, ó králi. Ale my přesto získáváme výsledky našich vlastních činů. Máme svobodnou vůli. Svrchovaná moc pouze odpovídá na naše touhy. To následky našich činů jsou nevyhnutelné, nikoli v tyto činy samotné. O, vládce, zvaž pečlivě své pohnutky k uspořádání této hazardní hry. tra již nepromluvil a Vidura s těžkým srdcem opustil jeho komnatu. Chápal, že začíná Kaliuga. Temný věk hádek a utrpení. Hazardní hra měla nepochybně uvést do chodu události, jež povedou ke zkáze vládců světa. Vidura si vzpomněl na Rája Suyu a na krále, kteří podporovali Šišupálu proti Krišnovi. Byl si vědom hrozícího nebezpečí, ale cítil se bezmocný. Ačkoliv sám král pošetilý nebyl, Podléhal svému chamtivému a podlému synovi. Vidurova rada, přestože byla míněna v zájmu všech, narazila na nepochopení. Během nadcházejících týdnů, kdy se stavila dvorana, přimítal drita o vidurových slovech. Neraz zavrhl radu svého bratra, protože věděl, že Vidura mu dosud ještě nikdy špatně neporadil. Blížící se utkání sebou nepochybně přinášelo nebezpečí. Kdyby mělo vést k bitvě kurovců s pánovci, byla by to katastrofa. Král se ještě jednou pokusil změnit názor svého syna. Když s ním seděl osamoti ve své komnatě, řekl: O synu Gandári, není třeba, aby zhrál se svými bratranci. Vydura s tím nesouhlasí a mně se to také nelíbí. Hazard nevyhnutelně vede k neshodě. Vše, co teď máme, by mohlo být zničeno. Pokud si přeješ bohatství, jaké mají pándovci, pak uspořádejme podobnou oběť jako oni. Pak ti králové z celého světa přinesou dary tak jako Judištyrovi. Proč musíš Judištyru připravit o jeho bohatství? Je míru milovný? A nikdy tě nenapadne, ani ti nespůsobí bolest. Vzdej se své závisti a netrap se. Užívej si života se vším, co vlastníš teď. na radu svého otce odmítl. Řekl mu o příhodě v Majasabě, jak se mu párdu a zvláště draupady vysmáli. Když si na to vzpomněl, opět vzplál hněvem, a se zálknutým hlasem vše vylíčil svému otci. Viděl jsem něco, o čem jsem byl přesvědčen, že to jsou dveře, ale ve skutečnosti to byl masivní kus křišťálu a já přímo do něj narazil a praštil se do hlavy. Jak jsem tam stál otřesen, přistoupila ke mně dvojčata a podepřila mě. Sahadeva mě vedl za ruku, usmíval se a neustále opakoval. Toto jsou dveře, o králi. Chtělo se mi na místě zemřít. Kurovský princ rovněž do všech podrobností popsal bohatství pán Kurovci se mu nemohli nikdy vyrovnat, i kdyby vykonali sto obětí. O mnoha ze zářících drahokamů, které spatřilo v Judištirově paláci, Duriodana nikdy ani neslyšel. Celé týdny přicházel do Indraprasty nekonečný zástup králů a náčelníků a každý přinášel obrovské množství darů ve snaze předčit ostatní. Když Duryodena viděl všechno to zlato, drahokami, zbraně, zvířata, oděvy, koberce, hedvábí, služebnice, parfémy a voné tečinky, vyrazilo mu to dech. Když viděl samodru přinášet Varunovu ohromnou zlatou lasturu, Kterou potom Kryšna na závěr oběti použil k obřadní koupeli Judy Kurovský princ málem ztratil vědomí. Andrý Terášter svému synovi mlčky naslouchal. O otče, pánovci dokonce rozšířili své panství do dalekých severních krajů Harivarši, kam se žádný člověk nedostane. Obyvatelé této země, jim dali stovky nebeských lastur, jejich štroubení jsem slyšel během oběti. Při zaslechnutí tohoto děsivého zvuku se mi zježili všechny chlupy a slabší králové omdlévaly. Když Duriodana naléhal na svého otce, jeho hlas zněl stále neústupněji. Nemohu žít, dokud budou pádovci vlastnit tak jedinečné bohatství. Umožníme-li jim takový hospodářský rozvoj, bude jen otázkou času, než kurovce přemohou. Jsou to naši nepřátelé a je správné, abychom je napadli a o jejich bohatství připravili. To je zákon k šatriu. Buď získám vládu nad zemí nebo zemřu. Toto utkání je nejbezpečnější a nejistější způsob, jak dosáhnout svého cíle. Drýta se na několik okamžiků zamyslel a pak odpověděl. O, synu, takové nepřátelství se mi protiví, zvláště když je namířeno vůči mocným osobám. Přináší sebou urážky a je tak samo o sobě zbraní, způsobující bolest, i když není z oceli. Uvědomuji si, že to, co navrhuješ, povede zcela jistě k děsivé válce? Duriodana netrpělivě přicházel před svým slepým otcem. Jaké násilí v sobě skrývá obyčejná hra v kostky? Pokud se Judištira rozhodne hrát a přijde o své bohatství, jak nás za to může kdo vinit? Nemáme co ztratit. Šakony vyhraje každou hru. O otče, prosím, dovol mi pozvat pán Dlovce k tomuto utkání. Král vstal strůnu a zavolal na své služebníky. Když ho odváděli pryč, poznamenal. Tvá slova se netěší mé přízní o princi, ale učení, co si přeješ. Své ukvapenosti budeš určitě později litovat, neboť skutky poskrněné bezbožnosti nikdy nepřinášejí blahobyt. Požádám viduru, ať pánovce pozve. Za několik dní dostal král zprávu, že dvorana je dostavěná. Zavolal si Viduru a řekl. Vydej se prosím i hned do Indra Prasty a přiveď judištěru i z jeho bratry. Pozvej je k přátelské hře v kostky z jejich bratranci v naší nové dvoraně. Vidura se ještě naposledy pokusil krále přesvědčit, ať to nedělá. Toto utkání zapříčiní zánik našeho rodu. Tvému synovi jde očividně pouze o bohatství pánu a vymyslel tento způsob, aby se jej zmocnil. Rozkol mezi členy naší rodiny bude příčinou naší zkázy. O králi, zastav to, dokud k tomu máš ještě příležitost. Ale dritaráštra se již rozhodl. O bratře! Vše je teď v rukou osudu. Bude-li tomu osud chtít, nic se nám nestane. A je-li nám dáno trpět, co zmůžeme? Vše se děje řízením prozřetelnosti. Proto se prosím, vydej do Indrapresty a vrať se s nepřemožitelnými synikuntí. Vidura vrhl na slepého krále zoufalý pohled. Snažit se ho odvrátit od jeho záměru bylo beznadějné. Jeho připoutanost k Duryodanovi byla příliš silná. I když bylo zřejmé, že Driteráštra ví, k čemu povede jeho podvolení se synovi, přesto jeho plán neodmítl. Vidura opustil palác plný obav z nejhoršího a připravil se na cestu.